כי עד סירים סבוכים, וכסובעם סבואים, וקלו כקש יבש מלא. ממך יצא, חושב על אדוני רעה, יועץ בליעל. כה אמר אדוני, אם שלמים וכן רבים, וכן נגוזו ועבר, ועיניתך לא אענך עוד. ועתה אשבור מותהו מעלייך, ומוסרותייך אנתק. וציבה עליך, אדוני, לא יזרע משמך עוד, מבית אלוהיך, אחרית פסל ומסכה, אשים קבריך כי כלותה. הנה עלי הרים, רגלי מבשר משמיע שלום. חוגי יהודה, חגייך, שלמי נדרייך, כי לא יוסיף עוד לעבור בך בליעל, כולו נכרט. עלה מפיץ, על פנייך נצור מצורע. צפה דרך, חזק מותניים, אמץ כוח מאוד. כי שב אדוני את גאון יעקב, כגאון ישראל, כבקקום בוקקים, וזמוריהם שיחטו. מגן גיבורי מאות דם, אנשי חיל מתולעים, באש פלדות הרכב ביום החינו והברושים הורעלו. בחוצות יתהוללו הרכב, ישתקשקונה ברחובות, מראה הנה כלפידים. כברקים ירוצצו. יזכור אדיר רב, ייכשלו בהליכתם, ימהרו חומתך, והוכן השוחח. שערי הנהרות נפתחו, וההיכל נמוך. והוצב גולתה או עלתה, ואמהותיה מנהגות ככל יונים, מתופפות על לבביהן. ונין וחברכת מים, מי מהי, והם מנסים, עמדו עמודו ואין מפנה. בוזו כסף, בוזו זהב, ואין קץ לתכונה כבוד מכל כלי חמדה. בוקה ומבוקה ומבולקה, ולב נמס, ופיק ברכיים. וחלחלה בכל מותניים, ופני כולם כבצופרור. איה מעון אריות, ומרעהו לכפירים, אשר הלך אריה לביא שם, גור אריה ואין מחריד. אריה טורף בדגורותיו, ומחנק ללבעותיו, ומלא טרף חוריו, ומעונותיו טרפה. הנני אלייך נאום אדוני צבאות, והבערתי ועשן רכבה, וכפירייך תאכל חרב. והכרתתי מארץ תרפך, ולא יישמע עוד קול מלאכך. הוי עיר דמים כולה, כחש פרק מלאה, לא ימיש טרף. קול שוט וקול רעש אופן, וסוס דוהר, ומרכבה מרקדה. פרס מעלה, ולהב חרב, וברק חנית, ורוב חלל, וכובד פגר, ואין קץ אל הגבייה, וכשלו בגבייתם. מרוב זנו נזונה,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 והשלכתי עלייך שיקוצים ונבלתיך, ושמתיך כרועי, והיכול רואייך ידוד ממך, ואמר שודדני נווה, מי ינוד לך, מאין אבקש מנחמים לך. התה תביא מנו עמון, הישבה ביאורים, מים סביב לה, אשר חל ים, מים חומתה. קוש עוצמה, ומצרים, ואין קצה, פוט ולובים, היו בעזרתך. גם היא, היא לגולה, לכה ושבי, גם עולליה ירוטשו בראש כל חוצות, ועל נכבדיה ידו גורל, וכל גדוליה רותקו וזיקים. גם את תשקר היא, תהי נעלמה.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 פתוח נפתחו שערי ארצך, אכלה אש בריחייך. ממצור שאבי לך, חזקי מבצריך, בואי ותית, ורמסי וחומר, החזיקי מלבן. שם תאכלך אש, תכריתך חרב, תאכלך כילק, התכבד כילק, התכבדי כארבה. הרבית רוכליך מכוכבי השמיים, ילק פשט ויעוף, מנזריך כארבה. ותפסריך כגוב גובי, החונים בגדר הוט ביום הקרה, שמש זרעך ונודד, ולא נודע מקומו הים. נמור רועיך מלך אשור, ישכנו אדיריך, נפוש עמך. על ההרים ואין מקבץ. אין קהה לשברך, נחלה מכתך, כל שומעי שמעך, תקעו כף עליך, כי על מי לא עברה רעתך תמיד.